A Radio Palafugius proposem l'hora del peix fregit.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 Entres a les 10 del matí i fins a les 11 en directe, l'hora al peix fregit. amb Rubén Herrà. Bon dia, per fi divendres, divendres 7 de febrer, i aquí arriba un altre programa de l'Hora del Peix Fregit. Avui tancarem la primera part informativa d'aquest espai conversant amb Rafael Vallbona, el periodista i escriptor que visita la nostra vila aquesta tarda per presentar Els Bons Dies, la seva darrera novel·la amb ell i amb Josep Pasqual de l'Observatori de l'Estartit donarem pas als anuncis publicitaris que donaran pas a la segona part d'aquest programa de l'Hora del Peix Fregit que avui estarà monopolitzat per la Carla Romagosa i és que amb la nostra experta en salut pública i menopausa parlarem de l'autoestima per tant, doncs, un tema que també ve molt al cas i amb el qual doncs amb la Carla tancarem aquest programa número 110 de l'Hora del Peix Fregit Són les 10 i 9 minuts Comencem! I després d'uns quants dies, unes quantes setmanes, doncs tornem a compartir Antena. Bon dia, Vicenç. Bon dia, des de l'any passat. Imagina't. Sí, sí. Imagina't. La memòria, sí, sí, sí. Que ja estem al febrer i, i l'any passat sembla que, que quedi tan lluny, Vicenç. Sí, sí ja ha passat un mes. Doncs, doncs en Vicenç Rodríguez, que m'acompanyarà avui en aquest programa de l'Hora del Peix Fregit d'aquest divendres un programa que començarà amb notícies doncs, relacionades amb la, amb la policia amb multes, recaptacions... <laughs> Bé, sí, la primera ha parlat del radar de la C31 a Castellet Platja d'Aro, és el que més multes s'ha posat durant el propessat 2019. Més mal que jo aquesta ruta no acostumo a agafar-la, no m'agrada. Jo sí, de moment toquem fusta, toquem ferro, tot el que sigui. De moment me'n recordo cada vegada que passo per allà perquè al final és en recordar-te'n, eh? perquè ja, ja el saps que hi és, però a vegades t'enganxa. I suposo que aquest radar fixat a, insta aquest radar fix a la carretera C31 a Castellet Platja d'Aro doncs eh, ha suposat aquest fet, doncs el que ha posat més multes durant el 2019 el vagin portar, perquè molta gent doncs, que qui passa segurament se, n, se n oblida. Fins al 10 de gener, el Servei Català de Trànsit havia tramitat, atenció, 26.413 infraccions d'accés de velocitat en aquest tram, on la velocitat màxima, recordem, és de 80 quilòmetres per hora. Aquest 2019 el radar ha posat 10.000 multes més que durant el 2018, que va registrar-ne 16.308, la meitat que el 2017. Per tant, any any va creixent el nombre d'infraccions en aquest punt quilomètric de la C31. El radar de castell d'Aro és el que més multes va posar durant el 2019, seguit, molt a prop del radar que hi ha a la mateixa carretera, 7 quilòmetres més al nord i ja a Calonja. El radar de la C31 després dels túnels ha posat 24.164 multes, 3.000 més que l'any 2018. Aquests dos radars, en total, doncs, van sumar durant el 2019 un total de 50.577 sancions per accés de velocitat. El Servei Català de Trànsit té instal·lats, recordem, al Baix Empordà, sis radars fixos. Després del castell de Platja d'Aro i Calonja i Sant Antoni, i molt lluny de les 25.000 multes de mitjana que han posat aquests dos radars, i el de la C66 a Forallac, que durant l'any passat va posar 558 multes. A la mateixa carretera, però ja a Cursar, un altre radar va registrar 300, 374 infraccions i un tercer radar, en aquest cas del tram i a la mateixa C66, entre Sant Joan de Mollet i Cursar n'ha posat 339. Finalment, el radar fix que hi ha a la C31 a Bagú va sancionar un total de 125 conductors. El total de 6 radars del Baix Empordà van detectar durant el 2019 51.971 infraccions. Moltes d'elles, el 90%, doncs, eh, provingudes d'aquests dos radars de la C31 entre Castellplatja d'Aro i Calonja. L'Organització d'Automobilistes Europeus Associats va publicar fa uns mesos aquesta llista de 25 radars fixos que més multen a Catalunya, on trobem aquests dos de la nostra localitat una bona, aquest cas he dit desclamat, de, despistat aquest cas dit de de és sí? terme de Bagú, però és, que, és el de Llufríu. Eh, no, el de la recta de Regincós el de la recta de Regincós efectivament. Eh? Em sorprèn que el de Llufriu no, no sortia en aquesta llista. Bé, bueno, potser per estadística, per... Sí, ja. recordem que, bueno, en el seu moment va ser, sí, no va ser molt anomenat. Sí, sí. Ara suposo que entre els semàfors i tot, doncs, ja, ja queda més més al marge. Doncs sí, aquest aquest de Bagú, perdona, sí, deu ser el de, el de sí, la recta de Regincors. és que allò és terme de Bagú, uh -huh. i per això ho eh, deu ser esclanyar, que és, que és Bagú, no? Uh -huh. I per això presta confusió. Però és que estem habituats a passar per aquí, per aquesta ruta sí que ho tenim molt present, allò és Recta, sempre dient la recta de Palafruller-Gincós, no? i mm. per això, molt bé, fet aquest apunt, proseguim, doncs. I tant, i tant. Doncs la pròxima informació, un 12% dels conductors que atura la policia local, estem parlant de la nostra vila ara de Palafrugell, en controls d'alcoholèmia d'ona positiu. David Puertas, cap de la policia local de Palafrugell, va avançar aquesta dada en aquesta emissora després dels darrers incidents relacionats amb l'oci nocturn al municipi. Malgrat fer una doble lectura de la situació, admetia que els preocupa la manca de conscienciació de conduir begú begut o drogat. D'altra banda, tampoc va voler focalitzar sobre la coneguda discoteca que reuneix centenars de persones cada cap de setmana i no, no va voler doncs, culpabilitzar d'aquests doncs, positius en aquesta discoteca que queda al nostre municipi. Posem en antecedents i recordem que per segon cap de setmana consecutiu, la policia de Palafrugell i els Mossos van desplegar un operatiu contra les conductes incíviques relacionades amb l'oci nocturn. El primer, recordem, va acabar amb prop de 40 conductors que van ser enxampats conduint sota els efectes de l'alcohol o les drogues. Pel que fa al darrer operatiu del, del darrer passat cap de setmana, hi va haver més de 20 positius per alcohol i drogues. D'altra banda, hi va haver tres detinguts, recordem, per un delicte contra la salut pública i els altres dos que tenien un requeriment judicial. Amb tot això, David Puertas doncs, feia una doble lectura. D'una banda, que la feina està, que s'està duent a terme des de la policia local de Palafrugell està donant el seu fruit, sobretot pel que fa a temes de seguretat, i de l'altra, i la més preocupant, és veure que la gent encara no veu com un perill conduir sigui sota els efectes de l'alcohol com de les drogues. Així doncs, remarca que continuaran amb aquest tipus de controls quan tinguin constància que es produeixen grans esdeveniments relacionats amb l'osi nocturn i també doncs, fent campanyes de conscienciació i d'educació per tal doncs, que aquest nombre tan elevat de conductors que enxampen en aquest tipus de controls doncs, sigui tan, tan, tan nombrós. hem agrada parlar de qüestions relacionades amb trànsit i ens anem cap, a, cap al mar. A Palamós eh, serà, una base de les, eh, serà una de les bases de la nova unitat marítima dels Mossos d'Esquadra. El port de Palamós serà una de les tres bases que tindrà la nova unitat marítima dels Mossos d'Esquadra a partir de l'estiu que ve. El Consell d'Interior de la Generalitat, Miquel Buc, ho va anunciar dimecres en una reunió al Parlament de Catalunya en què hi eren presents una delegació de l'Ajuntament de Palamós i també de la Metlla de Mar i Vilanova i la Geltrú, les altres dues bases que tindrà la unitat marítima dels Mossos. Cada base de la unitat marítima estarà formada per una embarcació i una dotació de gent. Segons va avançar ahir els companys de Ràdio Palamós, en el cas palamusí, la base de la policia catalana s'encarregarà de cobrir tota la franja nord del litoral, des de la frontera en França i fins a la zona de l'Alt Maresme. L'alcalde de Palamós, Lluís Puig, creu que amb aquesta decisió el municipi reforça la seva capitalitat marítima, encara però no se sap si aquest estiu ja en disposaran o si la Generalitat haurà de recórrer a un lloguer. La unitat marítima patrullarà 755 quilòmetres de costa amb l'objectiu de vigilar-la i de denunciar tots aquells comportaments que incompleixin la normativa de preservació de l'espai natural. Seria el cas, per exemple, del fondeig massiu d'embarcacions que es va detectar puntualment l'estiu passat en algunes de les cales de la Costa Brava per fer-hi festes il·legals i sense permís. Una d'aquestes, doncs, aquí a, a Cala Massoni, que va ser molt va tenir molt de rebombori. Molts de mitjans de l'Estat va sortir també aquesta, aquest tipus de festes il·legals, per tant doncs, aviam, sí, aquesta unitat marítima impedeix que, que hi hagi aquest tipus d'accions. Proseguim ara de la a la nostra localitat, el Teatre de Palafrugell s'acosta la xifra dels 50.000 usuaris anuals. L'Ajuntament de Palafrugell en aquest sentit doncs, fa un balanç molt positiu d'aquest nombre de visitants que va tenir al llarg del 2019 el Teatre Municipal a través de les múltiples activitats culturals que hi va organitzar. Cal destacar que el teatre escolar, el cinema i les exposicions, sumat a les múltiples disciplines que hi tenen cabuda, han fet que en guany se superi la xifra de 49.000 espectadors, concretament s'ha arribat als 49.146 usuaris El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Palafrugell, que també és l'alcalde Josep Piferrer, valora positivament aquestes xifres donat que segons paroles textuals, prioritzem la cultura popular i local dins la programació sense oblidar-nos que aprofitem l'equipament per donar-hi un caire social i educatiu. Així, propostes com la campanya de teatre a les escoles que fa més de 30 anys que es fa de forma ininterrompuda o el teatre social que organitzen des de l'àrea de joventut són eixos fonamentals dins la política cultural que estem realitzant. El Teatre Municipal de Palafrugell recordem ha incrementat el nombre d'usuaris durant l'any 2019 en 2299, una xifra que creix any rere any i que els acosta a la xifra dels 50.000 visitants anuals. Sense cap mena de dubte, els plats forts i destacats pel que fa el nombre de públic tenen a veure amb les representacions nadalenques, la Festa Major, el teatre professional vinculat a la, tem a a la temporada alta i el Festival de jazz Costa Brava, enguany la presència de la locomotora negra amb la coral Sant Jordi, referent al Festival de jazz sumant la resta d'activitats programades pel Festival de jazz va superar el miler d'espectadors. Les actuacions de les orquestres Costa Brava i Maravella per la Festa Major van sumar un total de 930 espectadors les tres representacions dels de Pastorets van comptar amb 930 i les dues funcions de teatre professional dins la programació de temporada alta van superar els 800 espectadors. Entre altres actuacions destacades també hi trobem l'actuació del Quartet Mel que per Nadal va portar uns 300 espectadors al concert de la cantant palafrugirenca Neusmar, que en va reunir 330. Per últim i no menys important, doncs cal destacar l'aportació del Cineclub Garbí, ja us va, explicàvem a inici de setmana que assolia un nou rècord amb més de 23.000 espectadors, un 11% més que eh, respecte al 2018. Per tant, el creixement de públic al teatre ve donat sobretot, doncs, també per aquest augment del públic del cinema que, com comentàvem amb l'Àlex Tebollero, doncs està molt content per aquestes dades que ens va deixar el 2019 i que van en consonància amb el cinema a nivell estatal. El següent tema, un, un tema que semblava fins, fins ara recurrent, perquè ja fa temps que s'havia parlat, Ara sembla ser que es fa un pas endavant per convertir el prostíbul eclipse de Montràs en un geriàtric. Si no falla la memòria ja fa cinc anys que ja se'n parlava d'això. Per tant, estarem a l'expectativa. Aquesta vegada és la definitiva. No? El projecte doncs, sembla que comença a ser una realitat després que el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya hagi fet públic un informe estratègic ambiental favorable sobre el Pla Especial Urbanístic per a la implementació d'aquesta residència en el medi natural. Els terrenys del Pla Especial s'ubiquen en un entorn agrícola i fora dins l'ample franja dels terrenys que connecten els espais naturals protegits de les Gavarres i Castellcar Roig, dels quals se separa respectivament 500 i 1500 metres. L'informe és favorable ja que estan al límit, però fora d'aquest espai d'interès connector. La proposta del pla és intervenir en les edificacions actuals per destinar-les a una residència jeràrtica amb capacitat per a 80 places. Amb aquesta actuació a més es disminuiran els impactes ambientals sobre el paisatge ja que s'enderrocaran due de les quatre plantes de l'edifici actual. Amb la construcció de noves edificacions, el geriàtic tindrà una superfície final construïda de 1.792 metres quadrats i les instal·lacions es complementaran amb una zona d'ors, una piscina ja existent i un aparcament per a 20 vehicles. Ara el projecte es portarà a aprovació inicial i exposició pública i, posteriorment, des del consistori es faran les gestions habituals fins a aconseguir formalitzar el tràmit que els permeti començar a donar forma a un projecte que, finalment, veurà la llum després d'anys de lluita, com ens comentava en Vicenç. A Palafrugell, tret de sortida de les sisenes Tertúlies Pallac. Les sisenes Tertúlies Pallac s'iniciaven, recordem, dimarts i continuaran durant els dos propers dimarts d'aquest mes de febrer. Aquesta setmana teníem convidats a Josep Maria Prats i Manel Blanco, membres de la Fundació Pallac, per parlar-nos d'aquesta sisena edició, una entrevista que feia la nostra convidat estudiant en pràctiques, l'Ariadna Ferrer, i que podeu recuperar a través de ràdio palafrugell.cat, i ens comentaven, tant en Josep Maria com en Manel, que tots els protagonistes tenen professions laborals molt diverses, protagonistes, d'altra banda, d'experiències educatives que s'intercanvien amb el públic per tal de reflexionar-hi. Aquests actes de difusió es van iniciar amb Macias Sarnovski, recepcionista, i Montserrat Serra, cooperant i professora de secundària. D'altra banda, els propers ponents seran l'artista Lluís Bruguera i l'activista Neus Colomer i tancaran aquesta edició el proper 18 de febrer el profe la professional de la salut impulsora de l'associació Acompanyart Isabel Muñoz i el periodista Lluís Molines. A part de la tasca divulgativa de les tertúlies recordem que aquest any la Fundació Pallac Compte amb un afegit, el proper 10 de febrer es celebra el centenari del naixement de Josep Pallac, un acte que està ubicat a Figueres, la ciutat natal del pedagog, on es tractaran temes com ara l'educació i el compromís social. Ens trobem dins d'aquest any Pallà i, per tant, doncs, seguirem eh, durant tots aquests mesos recordant la figura de Josep Pallac a través de les activitats que organitzi la Fundació Josep Pallac en a Palafrugell. A la capital de la comarca, nova mostra vianal a la visual d'Embordà del sector ceramista. Arribem a la darrera de les informacions d'aquesta primera part i com ens deia Vicenç, doncs ens porta fins a la capital de la comarca i és que l'Ajuntament de la Bisbal, l'Associació de Ceramistes del Municipi i el Terracota Museu preparen per als dies 17, 18 16, perdó, 17 i 18 d'octubre la primera edició de la Terracota Bienal un esdeveniment cultural, artístic, artesanal i expositiu de ceràmica, com va definir-lo el cap de promoció local del consistori Daniel Sabater. No hi faltarà el vessant de fira, amb aspiració que hi, hi participin una quarantena d'artesans de la població d'Occitània, ja que treballen en un programa interregio interregional i d'altres contrades, però volen donar una dimensió més gran a la iniciativa amb exposicions, mostres monogràfiques i activitats lúdiques que comprendran la resta del mes. A banda del públic interessat, però s'enfocarà a professionals, hi haurà networking, reunions perquè productors i comerciants facin contactes i les peces de ceràmica trobin sortida cap al món de l'arquitectura, la, l'hostaleria o galeries d'art i interiorisme. I entre els atractius, després de conèixer les experiències de mostres a la Toscana, a Montelupo olio preveuen una cuita artesanal de peces, de peces en el nou forn de llenya a l'exterior del Terracota Museu. Encarem la recta final d'aquesta primera part de l'hora del peix fregit i ho farem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 de la nostra comarca, del nostre municipi, Rafel Mol. Sí? Sí. Tenim un festival de jazz que, que, que és sí. de de de, de recorregut, per tant, ons també serà una és una bon moment, un bon moment no? per tots aquells que ens estigueu escoltant doncs, eh, i que també doncs, sigueu seguidors del Festival de Jazz de, de Costa Brava doncs, eh, que, que, doncs mira, també hi haurà peces musicals relacionades sí, amb sí. el jazz eh? uh -huh. Jo ja havia anat a la guitarra quan estava el passeig uh -huh. al passeig del Canadell uh, Ja està, així ja no cal parlar-ne més, <laughs> Rafael, ja, amb aquesta dada ja, ja, ja ho tenim tot ja, ja no cal que et justifiquis més eh? ja no, no cal que et pregunti més sobre te, la teva relació amb, amb, amb aquí amb el municipi, també amb, amb la comarca Marca. Per tant, doncs, nosaltres eh, convidem a tota la gent que ens estigui escoltant. Vull fer un petit estet amb en Rafel eh, i abans d'acomiadar-lo doncs, eh, també et doncs, demanarem si, si vols parlar d'algun altre tema o introduir algun altre tema que, del qual parlis d'aquesta tarda en la presentació. No, jo en tot cas el que faig és un anunci. Uh, la meva propera novel·la, mm -hmm. que suposo que sortirà, jo què sé, per Sant Jordi de l'any que ve o no d'aquest any, eh? de l'any sí. que ve, Um, tota la primera part passa per la Frogent. Que rei, no, ja està dit. Ja està. Doncs amb això ja, ja ho tenim tot dit, eh, podem, ja podem eh... Com diu el poeta, jo i lo deixo.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 I amb la previsió meteorològica que ens ha portat en Josep Pasqual des de l'Observatori de l'Estatit un divendres més, arribem al final d'aquesta primera part, quatre consells publicitaris i tornem amb la Carla Romagosa que ja ens està esperant aquí a l'exterior dels estudis de Ràdio Palafrugell. Tornem de seguida.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 Yeah. yeah. Tornem de la pausa publicitària en aquest espai de l'hora del peix fregit i com és habitual els divendres, com no podia ser d'una altra manera, saludo a la Carla, bon dia. Hola, bon dia. La Carla Romagosa, la nostra experta en salut pública i, i menopausa, que ens acompanya doncs, un divendres més per parlar-nos doncs, de, de, de temes, de càpsules al voltant de la, de la menopausa. Avui parlem d'un tema important, que és l'autoestima. Oh, tant. Eh? Estimar-se, Esir-se tant en la perimenopausa que la fase prèvia a la menopausa i la menopausa. Ja, ja abans ja recordem, que ja hem parlat moltes vegades, que ja comencem a experimentar canvis físics mm -hmm. i psicològics. Important també fixar-nos en aquesta eh, etapa prèvia, eh? aquests anys previs a que arribi la menopausa doncs, amb tot sí. el seu... Eh... Força, no? Diguem-ne... Sí, sí, tal qual, força, perquè per un costat ens atreu o pensem que ens atreu, però per un altre costat recordem que ens la dona i ens mm. dona molt de poder i molta capacitat de lideratge i de creativitat que hem de saber explotar mm -hmm. en lloc d'enfonsar-nos, no? Doncs comencem amb, aquest, amb aquests consells que, ens, que els hi dones eh, i ens dones avui, ens fas, eh, doncs nosaltres fem d'alta veu eh, al voltant d'aquesta autoestima que hem de tenir durant els anys previs a la monopausa i quan arribi aquesta, aquesta etapa. Sí, jo, jo volia recordar que, que existeix una sèrie de sintomatologia que a vegades és difícil d'interrelacionar amb la perimenopausa i amb la menopausa, Um, que és que doncs, els canvis psicològics de, comencem, algunes dones pateixen angoixa per primera vegada, o depressió mm -hmm. o vertigen, o falta de concentració i a més a més els canvis que es poden al propi cos no? jo em vull centrar avui que vull que parlem una mica doncs, això dels efectes que, que té quan una ja no deixa de reconèixer el mirall no? que de cop i volta, doncs, el teu cos canvia, les formes canvien, el metabolisme també es ralenteix i canvia, i t'anim a engreixar, o, o, o simplement que el greix es redistribueix, i això a moltes dones els hi produeix doncs, un canvi en la seva... mima la seva autoestima. I, i, I jo volia destacar aquí, doncs, que que, també, que depèn molt de, de cap a quin costat de la balança vols deixar anar la teva autoestima, no? Perquè és molt comú que que, que, que ens sentim menys sexis, que ens sentim menys seductores, que el fet mateix que ens vingui menys de gust tenir relacions sexuals, que mm -hmm. això ja ho vam parlar les, fa, fa uns dies, sí. eh? mm, que no té tant a veure amb... amb, amb, amb, amb amb, amb les hormones, que sí però que també de a veure amb com dediques tu la teva energia eh, sexual no? I, i això també afecta um, a, a l'autoestima mm, jo, jo voldria sobretot també destacar que, que, que és això que, que la dona ha de, de estan a nostres mans decidir si ens volem enfonsar o no, mm -hmm. si volem créixer i, i fer l'esforç de sentir-nos bé, maques, i, i de treballar-nos i de fer exercici perquè no ens deixem anar i ens convertim en unes eh, ties maries no? i passem a ser eh, les Big Sisters. Això ho escriure fa poc amb una columna, una amiga meva que es diu Gemma Fernuda i ella parla sobre el feminisme i deia doncs, que... Que, això, que, que, que aquesta generació de dones que avui un dia estem en perimenopausa i menopausa hem passat de ser les Ties Maries a, a, a ser les Big Sisters, no? mm -hmm. les hermanes mayores, no? i que volem ser i tenir-ho tot. I això ens hem de creure per poder potenciar la, la nostra autoestima. Tu, Carla sempre perdona eh, que, talli, que sempre sí, sí. Eh, comentes eh, això, la importància de... de, de, de... Al final de que una mateixa vol arribar eh, o amb vol arribar, no? Si, si al final et deixes anar, doncs acabaràs eh, amb aquesta hm mm, vida una mica més monòtona eh, i poder més eh bordida, no? sempre doncs eh, amb els mateixos problemes i no sortint d'aquesta roda. Sí, és poder... un bucle, sí. Però eh, jo també volia, Clar, al final un mateix és el més important, però suposo que aquí també l'entorn, no? i en això que hem parlat moltes vegades, no? mm. de decidir amb qui eh, vols compartir eh, doncs ara aquesta nova etapa que comença, doncs també és molt important, no?, en aquesta autoestima que una pot tenir cap a si mateixa. I tant, molt, moltíssim. Ens saber explicar el que t'està passant, això ho hem dit moltes vegades i no ens canselem de fer-ho, d'escollir-ho de l'entorn, mm -hmm. acceptar que, que s'està entrant en una bona etapa nova i i que tenim el dret d'entrar-hi sense toxines i les toxines són totes, la gent, les persones, les feines, tot. I això ho hem de ser capaces de reconèixer ho perquè això pot afectar molt també la nostra autoestima, però avui volem parlar també molt, jo volia parlar de com com com com ens hem, ens hem de fent, o sigui, generar la nostra pròpia autoestima independentment de l'entorn, no? mm -hmm. Que que que potser allò de l'entorn ens donaria per una altra càpsula que podem tractar un altre dia, que és com jo vaig dedicar amb el meu capítol del llibre, de tancar cicles. No? Uh -huh. Però, però m'agradaria citar avui, per exemple, l'Eva Mangual Alexandri, que sí. va escriure un llibre editat per Cossetània que es titula «Cent idees per tenir més autoestima». I, i l'Eva, que és, és, és formada amb teràpia gestalt, i a més a més, doncs, arrel de la seva experiència personal i la seva inspiració en diferents experts en psicologia i creixement personal i autoconeixement va fer aquest llibre que, que té coses que porta coses molt, molt interessants no? ella diu que estimar-se és una decisió uh -huh. I, i jo penso que té tota la raó perquè penso, en el meu llibre vaig escriure una cosa una mica similar, no? que parlo de quan la llibertat hormonal i de la importància de saber-la valorar, d'explotar-la Eh, i entenent que l'estabilitat de la vida sense hormones, de la menopausa ens condueix cap a la llibertat extrema no? i estan únicament en les nostres mans decidir el que, el que volem fer-ne d'aquesta llibertat no? i això requereix d'un gran exercici d'autoestima i per tant, com diu l'Eva amb enguàl a l'Alexandri, estimar-se estimar decidint estimar-se uh -huh. això, això és molt important i no? És curiós perquè ella no té, no té la menopausa encara i aquest llibre, jo crec que el va, el va editar en el 2018, um, li dedica un capítol a la sexualitat, però també uh, una altra que li dedica a l'acceptació del propi cos, que, que, és, que està, és molt interessant l'exercici. Ella planteja un exercici perquè diu que és, és més fàcil canviar de mentalitat i aprendre a conèixer i acceptar el propi cos que aconseguir el que creus, vols. Uh -huh. I després segueix amb aquesta recomanació d'exercici que, que consisteix en observar amb molt d'afecte i de molta, i molta comprensió cadascuna de les parts del nostre cos. Totes. Vull dir, les que t'agraden i les que no. Les peus, les mans, els dits, tots els òrgans interns, parlar-li dels teus pulmons, el teu cos, el teu fetge, no? I, i, i aleshores la seva proposta segueix en... en, en en, en imaginar-te que estàs acariciant-te cada part en el sentit dels òrgans interns, mm -hmm. però doncs, amb els externs òbviament ho pots fer no? i donant-li les gràcies per ser a funció i per ser part de tu mateixa i aquest exercici el tanca amb quatre respiracions profundes davant del mirall observant-se, observant, observant el, el teu propi cos i és una meditació excel·lent és una, és, és una meditació sumament senadora perquè al final correm molt o no ens volem observar, no ens volem mirar jo trobo que aquest exercici ens dona com, com aquesta oportunitat de fer les paus amb, amb el que som ara mateix mm -hmm. i, i i permetre doncs, que, que, que, que que flueixin pensaments i, i, i assegurar-nos que aquests pensaments són positius, que ara en parlarem també no? però que sense cap mena d'obsessió mm -hmm. ha de ser un, una observació meditativa, una observació en blanc, una observació eh, molt objectiva. Fins i tot eh, estem parlant, o en aquest cas estàs explicant no?, aquests consells que donava també l'Eva Mengual, l'Alexandri, nosaltres ens enfoquem a, a les dones en menopausa, però ja us deies, ella no en té, i aquests consells també podien ser vàlids doncs, per una persona que no Ai, tant... se senti bé amb el seu propi cos, no? Ah, sí, sí. Per tant veiem que són eh, consells que també són extrapolables a qualsevol persona eh? i tant, mm -hmm. i tant, jo crec que totes les reflexions que fem aquí Ruben sempre ens serveixen per molts àmbits de la vida mm -hmm. i per moltes etapes, segurament parlem, bueno, parlem de menopausa ara mateix perquè perquè és un tema en què volem fer una difusió i en el que jo ja estic molt concentrada però tracto molts altres temes també en, entorn de la salut mm -hmm. eh, de les persones I, i això és molt important Mm. i quan un coneix el seu propi cos i quan se l'estima no? després ja al final eh, doncs, ens en podem enriure també no? oh, que, sí, que necessari que és, sí, eh? No, no, eh, A vegades això has tocat un punt importantíssim costa, no? a vegades, eh, o sigui, a vegades acceptar segons quins, no només del cos eh, no només coses físiques no? sinó de, de la personalitat d'un mateix al final sí. eh, el més important és, bueno, donç sóc que intenteu treure ferro, no? i sí. intentrius, no? Quan doncs, sí. si ets una persona, no sé, en aquest cas que molt competitiva, i quan no t'agrada perdre, doncs, mm. que quan perds, doncs, sàpigues donar la volta, no? Ah, en comptes d'enfadar-te, sí. doncs, dius, oh, colla, mira, he tornat a perdre, no? No, no passa sé, res, seria va, m'esforçaré no? una mica més. Sí, no? M'esforçaré una mica més. En el cas d'una dona que no reconeixi el seu propi cos i no li agradi, i es miri el mirall, i digui, com em va dir l'altre dia una dona en consulta, és que jo, de, de cintura cap avall, ja no m'agrado abans m'agradava molt i ara ja no m'agradu gens no? Mm -hmm. bueno, potser serà aquesta part competitiva amb ella mateixa o sí. no de, de, de, de, de fer exercici i de, de cuidar-se d'estimar-se o d'acceptar tal i com és el seu cos ara mateix no? mm -hmm. sense oblidar que, que, que hi ha una feina a fer però res, en, en riure-se d'una mateixa és sumament alliberador. jo ho vaig fer quan vaig escriure el meu llibre la meva amiga Meno i jo i jo estava pels terres havia, havia engreixat 15 quilos eh, havia sigut sempre una dona molt molt atlètica i molt forta i de cop no no, fre, no trobava ni la, la manera de frenar l'impuls ni de, de menjar, ni de plorar, ni d'engreixar era una cosa que estava en una espiral, no? Jo mateixa em vaig a tu proclamar morsa i em dedicava a explicar-li la gent que jo jo no que és una expressió molt castitza, aquesta, no? Però jo no he engordat, jo m'he arreciat, no? Uh -huh. I per mi era una manera molt poderosa de, de reconèixer que no? la paraula "recio" és una mm. cosa com molt sòlida, molt consistent, i per mi era, era una manera de dir, sí, sí, sí, m'he engreixat molt, però però estic molt canyera per dins no? estic, eh, és, és forma part de la meva nova fortalesa també uh -huh. sí que és cert que jo m'he esforçat molt en perdre aquest, aquest pes encara encara i lluito per estabilitzar i que el meu metabolisme funcioni millor i jo aconsegueixi dormir millor i aconsegueixi trobar-me millor i més contenta amb l'exercici físic i amb la dieta, això claríssim però per mi la morsa va ser la manera el detonant per a començar a riure-se'n de mi mateixa i això em va salvar la meva autoestima i vaig relativitzar tant que vaig fins a plorar de, de riure uh -huh. eh, i va sortir tot aquest llibre amb aquest sentit de l'humor negre no? que ni jo mateixa sabia que tenies, no? Que tenia. O que s'havies explotat, no, al final? Sí. Uh -huh. sí, no, que feia riure la gent, i jo no, jo no ho pensava que jo feies riure la gent, no, sóc més aviat seriota, però però, però però sí, sí, mira, però això era la manera d'explicar-ho d'una manera tan visceral que, que, que això ho hem de fer, ens n'hem de nosaltres mateixos, és que això és necessari uh -huh. i allibera molt, molt d'estrès, també, i relativitzes moltes coses, de eh? noves que els problemes potser no, no són tant. mm uh -huh. Doncs uh, un altre consell que ens uh, porta la Carla. En portem dos, ja. En portem dos, uh, en Riusa Sant, també important, d'un mateix. Eh? Total. I què més uh, ens, ens aportes avui? Home, jo crec que és molt important per, per millorar l'autoestima i aprendre a valorar les petites coses que ens regala la vida, regalar-nos coses, eh, temps, més que coses, temps, mimos, mm -hmm. experiències, de, detalls, coses, o sigui, vivències que ens facin feliçs perquè, per exemple, l'altre dia em van regalar un, un massatge i ho vaig trobar deliciós. Vaig pensar, ostres, és que jo me n'hauria de fer cada 15 dies. No? I això és una proposta que faig, que si et pugui permetre uh, fer-se un massatge de tant en tant, quan, quan pugui, però això és un, és un regal pel cos i, pel, i per la ment i, i redueixes els nivells, nivells d'estrès i tot ajuda que... Uh, a nivell hormonal també es reguli uh -huh. I, i... però tan bon punt pot ser un massatge com un passeig um, per un paisatge doncs, que et transporti a mi, no? com a mi em passa aquí quan vinc a l'Empordà que, uh -huh. que, que gaudeixo moltíssim passejant i no, no me'n puc anar sense haver fet un, un, un bon passeig, una bona caminada uh -huh. o banyar-me al mar o una bona estona prenent el sol que també és molt relaxant o jo que sé, regalar-se l'entrada a un concert que que t'emociona i que no t'has atrevit mai a dir-li ningú que et remou les entranyes, no? A mi em va passar, per exemple, amb Manel, això. I, i, I vaig començar a anar als concerts de Manel sola i m'es comprava les entrades, perquè ningú meu entorn li agradava, però però jo vaig decidir que a mi sí que m'agradava i que aquest era un regal per mi. I jo me n'anava sola i va ser un esforç enorme de fer-ho de fer-ho sola, perquè no, no hi estava acostumada, sí, però... Sí, clar, segons 15-20 a vegades fa, fa fa de Fa cosa... Sí, eh? De tira, tira enrere de, ostres, que si no tinc ningú amb qui anar, no? Sí. Mira sola, què? No? Però, però jo vaig mira. anar i mira, em vaig passar molt bé i al final el Roger Padilla, que és guitarra manel, va dir fer les il·lustracions del llibre. Mm -hmm. Bueno, no el vaig conèixer amb, el, amb els concerts, però però, <laughs> però... però bueno, una cosa es que va portar l'altra sí. i tot... Més aviat va ser tot, tot va acabant sent coherent no? però això per dir-ho que era una experiència que jo volia fer a la que ningú m'hi volia acompanyar i jo me la vaig regalar mm -hmm. i t'asseguro que, que el fet de, de, de decidir i atrevir-me a fer-ho sola em va empoderar moltíssim i em va millorar moltíssim l'autoestima no passa res, ningú mossega mm. ningú em diu res, ningú s'espanta perquè ho estigui fent sola <ríe> llavors jo vaig preparar una llista, totes aquelles coses que sempre havia volgut fer I, i aquesta és la meva gran proposta mm -hmm. de buscar aquestes coses que ens agraden que voldríem fer, no hem fet mai que mai ens hem atrevit a fer eh, sigui per por o per qualsevol altre motiu i, i, i regalar-te-les Sí, la verdad es como massatge, per exemple, algunes experiències poder... És això, ostres, és que un mateix, no... tu no vas no, de pròpia, de, per tu mateix a fer-te el massatge, però si te'l regalen mm. després sí, dius, ostres, doncs potser sí que valia la pena intentar-ho fer Clar. el més sovint, no? O altres coses més que podrien semblar més uh, més simples, no? Com mm. tu deies, no? Doncs anar a fer una passejada per un paisatge que, que transporti tranquil·litat o que t'agradi en general sí. i que, per tant, doncs, també puguis gaudir, no? D'aquests petits moments que a vegades, doncs, sí. Sembla insignificants. No cal costin no, diners, clar. no cal que costin diners. Mm -hmm. Són coses que sí, exactes semblen insignificants, però, però són, són precioses no? i poden generar doncs, un, unes sensacions espectaculars que, que millorin inclús el teu estat de salut. Com la, un passejar, a passejar de la natura és, és molt sanadora. Mm -hmm. Molt bé, què més? El següent consell que jo diria és que mm, utilitzis les teves mans i la teva ment creant... Com, per exemple, escriure, llegir, tocar un instrument, pintar, ballar, jo què sé, aprendre a fer ceràmica, cuinar... Perquè la creativitat millora enormement l'autoestima. Jo vaig escriure en el capítol 10 del llibre, en el capítol que es titula De la creació a la llibertat, uh -huh. que deia que és interessant com, com la mena eh, en pesa moltes dones que conec cap a un projecte creatiu just en el moment en què la natura ha posat fi a la seva capacitat de crear vida de forma natural. I, I em va molt perquè vaig recuperar una altra vegada aquest llibre de, que comentava eh, de l'Eva Mangual Alexandre en 100 idees per millorar la seva autoestima uh -huh. eh, i ella citant-la el textualment diu «La creativitat és la capacitat de generar idees o conceptes. Todo acto creatiu nos ajuda a mejorar nuestra calidad de vida ja que ens permet 1. Reforçar l'autoestima, l'autonomia i la seguridad. 2. Desabrotxar la imaginació». 3. Incrementar la capacitat d'afrontar retos distintos i 4, desarrollar la capacitat de comunicar. Activar i explorar nostra creativitat no ajuda a tenir més autoestima. Trobo que té molta raó i jo ho vaig fer mal llibre i va ser profundament senador i que cadascuna deu de buscar la seva, mm. la seva via per, per crear i de sentir-se que és capaç de fer coses. I, i crear implica, com diu l'Eva utilitzar la ment mm -hmm. i, i les mans i tot, tot. Són molts, eh, moltes les ofertes eh, de, de, de cursos, de tallers que es fan a Feuda mm. doncs ja puguin ser en municipis com aquí a Palafrugell o fins i tot en centres cívics no? de, de ciutats una més grans mm. que tenen una oferta molt àmplia i que per tant doncs, també segur que trobeu alguna... És anar provant també al final, no? poder... Ostres, intento fer alguna cosa de ceràmica i no m'acabo d'en de sortir. Vaig a un taller d'escriptura de, de, de, i, carai, mira, doncs poder això sí que... Descobreixes una sí. cosa nova. Sí. No? Doncs eh, tot és provar-ho i, i anar investigant, aviam què, què ens, què ens aporta. El qual, el qual, I no només als centres cívics, online, avui dia mm -hmm, per internet, també. hi ha un munt d'oferta de, de, de cursos i de, i de coses a fer. No? Parlava mm -hmm. amb una inclús exercici físic, no? Hi ha entrenadors personals que pots fer servir-ho per internet, no? Per aquelles dones que diuen no, no puc anar al gimnàs perquè mm. no tinc gimnàs a prop de casa, bueno, bueno, però sí que tens internet, segur que tens una tele que és un... una passada que, que funciona millor que el teu cotxe, amb un internet on t'hi puguis col·locar, jo que sé, no? La, la, qualsevol professora de ioga online eh, que pugui fer les sessions i fer-les cada dia, o d'exercicis també, no? mm -hmm següent consell o què? Va, som-hi què a paraules boniques, com ho veus? Bé, no? Tot el que sigui dedicar-se a coses maques segur que ajuda <laughs> Això, <¿verdad? sí. laughs> segur i no és suma. tan fàcil, eh? No és tan fàcil som, som molt crítics usualment amb nosaltres mateixos i jo parlo de que, així com la proposta de l'Eva Mangual Alexandre de, de parlar-li els nostres òrgans i el nostre cos ens a, ens convida a estimar les nostres noves formes tal com són ara i acceptar-les com canviants, el mateix per mi aplica a la manera que, com ens parlem a nosaltres mateixes i la meva proposta és de repetir aquest exercici davant del mirall i aquesta vegada respirar profundament també quatre vegades i repetir amb, bo, amb veu alta, mirant-te als ulls al mirall, t'estimo ets, ets bonica tot estarà bé, ets forta i tens molt de poder i repetir-ho i seguir, seguir, seguir fins que et sortiu un somriure espontani perquè també, es, com deia l'Eva eh, eh, estimar-se és una decisió no? i, mm. i, i parlar-te bonic també és, forma part d'aquesta de, de, de, de decisió és una manera d'estimar-te Aquest és un altre consell que ens porta la, la Carla que, doncs, com deia, no sempre és fàcil perquè tendim més a saber allò en què poder no som tan bons no? I, mm. i tendim més a criticar-nos a un mateix mm. que no pas a allò al costat més positiu no? d'aquelles persones que tenen una autoestima doncs, eh, molt gran i que és al revés ha, eh? sí, sí és al revés, n'hi ha i, però no, no és l'habitual no és l'habitual i per això doncs, també és important aquest punt i que en tenim un altre encara el, per mi, sí, jo, jo podria parlar dels pensaments. Abans n'he fet, fet un apunt mm. i per mi el consell seria millora la qualitat dels teus pensaments. Mm. És important llançar les escombraries, les projeccions mentals de tot allò que pensem que sortirà dolent, mm -hmm. que sortirà malament, que, que, perquè entrem en un bucle i no parem de bu-bu-bu-bu, aleshores Mm, ens, ens generem tota una sèrie d'energia negativa dins nostra que, que, que ho acaba negativitzant tot, no? Són aquest tipus de, de pensaments que només fan que, que embrutir-nos I, i que és important viure aquí i ara actuant al curt termini, en aquests moments en què pues, potser no ens trobem tan bé Eh, ens costa assumir el procés en el que estem la menopausa i, i prendre accions en positiu, no? I, i, i curtetes, curtetes, doncs avui niré al gimnàs i avui caminaré, no? I no pensar, aquest trimestre o aquest any faré, eh, saps, tanta bicicleta. No, i després no ho has fet, no ho has assolit, Has posat un repte massa a llarg termini Clar, van passant els dies i vas veient que no ho estàs fent i no no? això genera una sèrie de, de pensaments negatius, com a exemple i de dir, doncs no hi he anat, sóc un desastre no podré anar-hi mai més, no mai podré fer esport mm. eh, seguiré sent així de gorda, seguiràs veient al mirall i no et trobaràs bé Eh, mm, aleshores perquè l'increment de pes és una de les coses jo em centro en aquest exemple però n'hi ha molt mm. altres, però l'increment de pes és un dels temes que més preocupa a les dones en aquesta etapa de la vida no? I, i per això jo insisteixo molt en que, que, que hem de millorar aquesta qualitat dels nostres pensaments per ser capaços de tenir impulsos positius per fer les coses que ens ajudin a millorar Eh, i generar reaccions en cadena perquè les reaccions en cadena ex existeixen no? si mous les energies aquestes es mouen mm -hmm. recordo d'un amic fa molts anys que em deia eh, hay que mover les energies no? ell, era, ell era francès francès. i em deia has de, has de canviar de, de, de, de forn de pa de tant en tant has de canviar de recorregut per anar a la feina canviar el mitjà de transport que, fa, que em fa, que fa servir perquè de cop i volta pots sorprendre amb, amb algú que trobis en aquell nou recorregut mm -hmm. o descobreixis un pa nou i un gust que abans no, no coneixies i això són energies que es mouen i que si tu no les mous, elles no es mouen no? Mm -hmm. tornem a dir que el sofà de casa no hi no no, no. passen coses ni no? tant. i per tant és una qüestió de marcar el pas correcte en aquestes energies i en aquests pensaments mm -hmm. eh, sobre nosaltres mateixes eh, cap a l'opositiu doncs ja ho veieu, al final també cada consell per si sol potser no tindria gaire sentit, sinó que tots estan una relacionats i tot mm. al final un porta l'altre i si aconseguim doncs, tenir-ne a, a començar per un doncs, segurament després en llançarem amb un altre i després amb un altre i així doncs, aconseguirem que aquesta autoestima doncs, sigui més àmplia aquests consells que ens porta avui la, la Carla a doncs, els eh, podeu trobar a la pàgina web de la ràdio però també a la pàgina web de, de la Carla, oi? Sí, a carlaromagosa.com Estigueu alerta perquè a la part de serveis, a part de tenir els serveis que jo ofereixo mm. Uh, que si teniu més dubtes podem prendre un te virtual com jo dic, o veniu a la meva consulta i jo us aclareixo totes les coses sobre la menopausa que tingueu endut a nivell personal podem fer un passeig també o un viatge, però també tinc la part de conferències i, i es van publicant esdeveniments uh -huh. i està bé que ho seguiu perquè potser si us ve de gust ens podem conèixer en directe en alguna xerrada també Molt bé, doncs Carla. Nosaltres ens retrobarem divendres que ve. Fins divendres que ve. Moltes gràcies. I amb la Carla Romagosa i aquesta càpsula al voltant de l'autoestima hem arribat al final de l'hora del peix fregit, d'avui divendres 7 de febrer. Nosaltres us recordem que tornarem en aquesta sintonia amb aquest programa dilluns vinent. No obstant això, doncs, també podeu tornar a recuperar aquest espai a través de la nostra pàgina web a radiopalafrugell.cat allà hi trobareu doncs, aquesta càpsula de la Carla així com la conversa, l'entrevista que hem mantingut amb Rafael Vallbón al voltant de la presentació del llibre que farà aquesta tarda a la Biblioteca de Palafrugell Nosaltres ens acomiadem fins dilluns que passeu un molt bon cap de setmana